El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem un músic que molts de vosaltres haureu sentit amb el grup de La Pegatina però que ara ha iniciat una carrera musical en solitari és l'Adrià Sales, bon dia Hola, bon dia, què tal? Bé, bé um, Per començar m'agradaria que ens expliquessis una mica com va començar aquesta història musical en solitari doncs mira, ara ai, pensava fa 10 anys eh, res, doncs amb, unes, amb unes cançons que tenia eh, descartades, diguéssim, pel grup i que vaig dir, ostres, podrien ser una, un bon experiment per començar a, doncs a intentar fer coses diferents a les que ja feia pel grup, no? És a dir, clar, nosaltres al grup fem, fem uns estils, fem una, una producció feta entre, entre nou músics i jo volia provar aviam ja que em sortia a mi, a mi sol. No? I vaig aprofitar aquestes cançons queden descartes i, i els vaig demanar eh, si me'ls deixaven gravar. I, i bé, bueno, amb, amb el temps m'han deixat, deixat fer més cançons i tal. I ara ha arribat temps que, pues, que ja tinc, eh, l'altre dia vaig fer un de presentació i dic, ostres, tinc 30 cançons en solitari. Però clar, mai he fet... Eh, o sigui, mai li heu donat molta promoció ni res, perquè evidentment pues, el, el meu projecte és la pegatina i això volia que fos un, un, un laboratori no? per experimentar i provar coses a la meva manera i, i ja està, i veure com, com me'n sortia. No? I, però bueno, ara, doncs, aprofitant que hi havia aquesta, aquesta aturada de la pegatina aquest any, dic va, a veure si vaig donar una mica de, de promoció a tot això i explicar que porto anys fent, fent això no? d'amagat, diguéssim, quasi, i vaig, vaig explicar-ho. Home, Déu-n'hi-do, 30, 30 cançons és, és ja una, una bona obra. Ara comentaves aquesta aturada de la pegatina, això vol dir que durant aquest any no, no, no feu concerts, però que la idea és tornar amb la pegatina també. Sí, sí, sí, ja bon vam dir que nosaltres l'any que ve gravarem disc i tornarem i, i bueno, la idea una mica aquest any era, era descansar de tants anys junts que portem 22 anys sense parar, eh, sense tenir estius ni caps de setmanes, estem sempre junts, i és com que bueno, anem, anem a descansar una mica i a, i, a, i a reequilibrar una mica les energies també, perquè és veritat que hi ha alguns doncs, que estan en, en situacions diferents a la que estaven doncs, fa 20 anys, òbviament, doncs, perquè ja hi ha fills pel mig, perquè hi ha unes altres inquietuds, perquè bueno, doncs cadascú ha anat, eh, ha anat agafant camins diferents i aleshores bueno, hem de fer un, un reequilibri per estar per seguir estant còmodes i contents i, i amb ganes de seguir. Una mica de vacances, no, llavors? Sí, sí, perquè, bueno, de vacances, entre cometes, perquè sí, jo perquè... més coses que crec que quan, que quan estic amb la pegatina i quasi que tinc ganes de tornar allà ja per estar més tranquil. Per, per poder descansar, no, també, sí. Mm. El, ara comentaves que part d'aquestes 30 cançons són descartades de la pegatina, quan no, decidim... No, si no les 30, però ja, al inici ja sí -se va ser així, ara ja és una altra cosa. Mm. I quan... Per què estaven descartant aquestes cançons? Perquè estilísticament no entraven a la pegatina o sí, bueno, o perquè no agradaven simplement i perquè o perquè no li trobavam el el què, o sigui, perquè a vegades passa, doncs que eh, no sé, recordo fins i tot cançons de, del grup que ara són, són emblemàtiques com una que es diu Olivia, per exemple, uh -huh. que, que en el seu moment doncs és que no en sortia la no no trobàvem, níem all amb guitarra i ve sonava increïble però no, no teníem la manera no trobam la manera de fer-la sonar en grup yeah. i que ens agradés i llavors clar hi ha cançons de xí que es descarten mm -hmm. i que dius, bueno, pues, pues és igual ja que en surt millor una altra pues, pues anem apostem el que sí sabem fer no? I, i, bueno, I es descarten cançons i es descarten cançons doncs, perquè no agraden a tot el grup o perquè són un, o perquè no encaixen dins del concepte d'un disc no? a vegades hi ha, hi ha cançons que eren molt bones, eh, del Rubén, per exemple, però que era una cançó que era punk rock, que no entrava en, en el disc perquè el disc era una altra cosa estilísticament, no? Llavors Clar. es descarten per motius diferents, sí. Clar. La primera cançó que sentirem és Anital la Alicia Rey. Ens la pots presentar? Eh, Alicia Rey eh, era una de les cantants de Sense Sal, que... Eh, i la conec de fa molts anys i, i, i ara bueno, té el seu projecte tan solitari també, que, que és preciós, tot el que fa. Eh, i, això, I teníem com pendent des de feia molt de temps de fer una, una cançó junts. Sempre dèiem que, ens, que volíem fer una, una banda de, de música country folk, rotllo americà i així, eh, que al final no vam fer, però, però bueno, vam dir, ah, doncs vull fer aquesta cançó cantada dues veus tota l'estona, perquè és com eh, eh, li enganxa molt no? amb, amb el que teníem una idea de fer als inicis. I en els concerts de presentació del disc me dut endut per fer també de, de guitarrista i de curista, perquè és boníssima eh, tocant i cantant i dirigint veus i tot això. I, i bueno, està tothom allà meravellat. Tothom volia eh, doncs això, que, que, que faci molts, molts més concerts i cançons junts, perquè la veritat és que, que sonem molt bé junts. Doncs ara ara ho podrem sentir, aquesta cançó Janital, amb Alicia Rey i l'Adrià Salas. No és només un despertar, és rendir-se una promesa. Era un somni, si era en va, una porta mitja oberta perseguint altres diamants. El camí s'omplir de pedres, veure'm des de dalt, un placer i tant. No sé si és aquí on he de morir, si he seguit el far que era per mi. No hi ha res nou sota el sol, esperança fugir serà, un arrel que no té lloc futur que ja es preveia perseguint altres instants el camí sombler d'esquerdes veure'm des de dalt. un pla sanitat aturar la ment poder aterrar no sé si és aquí i Estem aquí amb l'excantant de la Pegatina, Adrià Sales, parlant de la seva carrera en solitari, que de fet acaba de, de presentar. Adrià Sales, bon dia de nou. Hola, bon dia. Bueno, no em diguis ex-cantant, perquè eh, segueixes sí, ser, sí. ser el cantant de la Pegatina. Ca -ca cantant de vacances, ara. Sí, exacte, Això, Cant, exacte. cantant en, en descans Doncs avui la, la cançó de la qual parlarem és Ànima rumbera, que com el som no m'indica és una rumba De fet amb la, amb la Pegatina la, la rumba també es va fer una mica famosa, sobretot amb, la, de, amb la, del, la del gat rumbero Quina influència ha tingut aquesta, o sigui, aquest estil de música a la teva obra i a la Pegatina? Doncs tota, perquè jo... Mira, els meus pas van conèixer en un, en un, en un concert de l'Orquestra Plateria que cantava amb el Gato Pérez i jo per mi la, he nascut de la rumba i, i l'he viscut sempre a casa i sempre ha sonat a casa i, i bueno, del fet de poder després fer amb el grup eh, rumbes doncs, doncs és com que, que ha connectat amb, amb alguna que ja tenia a dins no? i sempre és una cosa que a mi m'ha agradat i que, i que sona una rumba i et poses a ballar sense voler, i és com, no sé, una cosa que portem dins, no? I, i aleshores aquesta cançó d'Ànima rumbera, jo me l'havia imaginat com si fos una, eh, no sé, doncs una mica cinematogràficament, com si fos una, una pel·lícula no? en, el que, doncs, en un poble desconegut de la muntanya on hi ha quatre cases, no? apareix una persona misteriosa no? que ningú coneix, i, i que bueno, doncs no, no saben què li ha passat, si és que li ha anat malament tota la vida o que li hagi passat una desgràcia o el que sigui, no? però sí que el veuen que de tant en tant doncs, el, el, el tio es posa a tocar la guitarra i, i, i li veuen doncs, això l'ànima rumbera. No? Eh, I m'ho imaginau una cosa així. I per això ets fer aquesta cançó, però bueno, és com una... no té... perquè a vegades la gent diu, hòstia, però, però és un té a amb tu o tal. Bueno, no sé, pensava que, com, com aniria si tot manés malament no? i que malgrat que tot anés malament no deixaria de, de tocar, jo crec Doncs mira, amb, amb la presentació aquesta el que farem és, és sentir-la sentir Ànima rumbera, aquesta cançó que, que ens comentaves que et vas imaginar com cinematogràficament de l'Adrià Sala, sentim-la No se sap d'on fugia Si del fred o la calor si només buscava calma o venia a fer algun dol. La gent sempre comentava, no sempre amb mala intenció, que es va exiliar a la muntanya després de perdre-ho tot. Sempre saludava, la camisa oberta, tocant la guitarra, sota una morera, ningú el coneixia, però se l'intuïa. Rombera. La casa de Sartalada, el cap en un altre lloc, una mirada tan trista per les parides del cor i tantes coses sentia impossible trobar refòs, quan la vida se t'enfonsa per un cop de mala sort. Sempre saludava la camisa oberta, toca la guitarra sota una morera. Ningú el coneixia, però se li intuïa. Anima rumbera. Mi que venen corbats, que venen proposo ara i podrà ser després. Que venen corbats, que venen corbats. Tinc una conversa pendent amb mi mateix. Que venen corbats, que venen corbats. No vull ja haver de penedir-me del que no he fet. Sempre saludava, la camisa oberta, tocant la guitarra, sota una morera. Ningú el coneixia, però se l'intuïa. Anima rompera Anima rompera Anima rompera Anima rompera Som amb l'Adrià Salas, músic de la pegatina i era una carrera en solitari i avui parlarem de la cançó Mai amb Lia Kali i Brincadeira. Ho he pronunciat bé, això? Sí, sí, molt bé. Qui, qui són, aquests músics? Bé, bueno, mira, Brincadeira és, és, una, és una banda de samba eh, molt, molt famosa eh, que ha estat per tot el món, a més, i fan molts projectes eh, socials a Brasil amb tots tot els diners que, que recapten aquí, doncs, fent eh, festes majors, eh, pues, passar calles i aquest tipus de coses, no? I, I els conec des de fa molts anys, perquè a més l'Edition, que és el, el director una mica de tot això, doncs el coneixem des de fa molts anys i és de Moncada i Reixac com nosaltres i tal, però és una, una banda que fa croàcies eh, mentre toca pel carrer, és una passada. Com si fos un si brasilès, de veritat. I, i aleshores jo tenia eh, en ment fer una cançó, reggae samba, que és una, un estil que es porta molt allà i que m'agrada, que hi ha molts grups mítics com Holodum, que, que, que m'al·lucinaven i vaig voler fer aquesta cançó regressant-me en català i li vaig dir l'Aliya Kali, que ara és eh, superfamosa, en aquell moment no ho era tant, però jo la coneixia perquè l'havia vist cantar eh, un parell de vegades. Eh, també era com la que mm, feia el tribut a Amy Winehouse i, i canta increïble i és una passada. Eh, I aleshores li vaig dir de fer, fer aquesta cançó. No? I, i bé, bueno, doncs són músics que jo m'estimo molt i que volia fer amb ells, doncs, aquesta, aquesta regressama en català que, que, bueno, doncs, que es diu, diu mai, no? I, i, que, I que al final ve a dir també que, que no tornaré a, que intentaré o, o, o provaré de, de no tenir prejudicis mai més, no? Que això és del que va la cançó. Que hem estat parlant d'estils de, de musicals de res, samba, de rumba, de country folk hem, no sé una mica quins, quins són els teus referents musicals, abans em parlaves de la rumba, però perquè em, crec que t'agrada un tipus de música bastant, bastant divers, no? Sí, jo la veritat, mira l'altre dia, això, els concerts de presentació que estava fent, eh, clar, em deia, ostres, que canvies d'un estil a un altre i no tenen reserva entre ells, però, però és com quina capacitat, no?, de canviar, doncs, això de, del country, que, per exemple, m'agrada molt, a la Cumbia, no?, que no té res a veure, però, bueno, tot al final és part del, del meu estil i de la meva forma de eh? ser, jo crec que som... Som policromàtics no? I, i tenim molts gustos i ens agraden moltes coses diferents i sabem fer moltes coses diferents. i, i Aleshores, bueno, jo escolto una mica de tot, la veritat, i que és, que és molt típic dir-ho, no? però sí m'agrada molt la cançó d'autor en general, però pot estar produïda de moltes maneres i al final eh, tu pots fer cançó d'autor fent, fent country o pots fer cançó d'autor fent rumba també, o fent cúmbia o fent merengue, és igual, no? i sóc molt de cançó d'autor. Don sintim aquest regessamb en Català de la Adrià Sales, la cançó Mai. Les que apareixen a traïció. Era dic d'enverinar i ensorrat molta llegenda. No calia massa empenta per saber-me mala llengua. He apuntat a derribar. He fet coses fins no hi he trobat alegria. I ara busco més allà. ja no cal desentonar sentir-me en sintonia mai torno a sallalar de la cabella guanyador. Tanta imatge no m'aliena, m'incomoda, no sé jo. Era addicte a idealitzar, que imagina té Temes més vida. vida. Però vegades ja ho veia, que no era el que volia. Hi ha d'arribar, he fet coses d'estallar, no hi he trobat alegria. Ara busco més enllà, llar. No cal desantuna Fui sentir-me así feliz Som amb l'Adrià Salas, músic de la Pegatina, fent també una carrera en solitari i avui parlarem de Lluna de Vent, una cançó escrita a quatre mans. Ens, ens pots presentar una mica qui veu fer aquesta cançó? Sí, és una cançó que vam fer en, en pandèmia, a més amb la, amb la Clara Fiol, que és una de les, de les cantants de Marala que ara, ara ho, ho deixen aquest any. Eh, i la Clara Fil és mallorquina i vam començar a xerrar perquè em va agradar molt una, una cançó on la vaig veure cantar amb el, amb el Guillem Roma i aleshores eh, vam començar a parlar i vam dir, ostres, podíem fer una cosa junts ara que estem en pandèmia, que és molt fàcil, que tothom té micros a casa i tal, doncs ens vam inventar una cançó que és aquesta Lluna de vent i, i és molt, la veritat és que és molt pandèmica en realitat, no? perquè més està a banda de com està gravada i tot això, no? Però també... El, de què va, no? I, i, i aquest punt oníric que, que també hi havia en aquells moments que estàvem tots sols a casa i, i que era com, clar, com una distopia, no? Com una mica aquest sentit de, de melanconia, però tal. Llavors va sortir aquesta cançó que és preciosa i, i, que, i que a mi és una de les cançons que més m'agrada de, de les que he fet. Sí, de fet, t'ho anava a preguntar per aquí, però, clar, melògicament i, i quan l'escoltes dona molt aquesta imatge però quan ja havíeu parlat de fer una cançó, ja, ja havia una mica eh, decidit com aniria o va ser 100% feta durant el confinament? No, 100% feta durant el confinament. O sigui, i jo li vaig dir, ostres, mira, tinc aquesta, aquesta idea de guitarra, eh, te l'envio amb, amb aquesta idea de, de veu, de tornada i així i ja està, ja ens vam posar d'acord superfàcil, sí, després pandèmicament i tot va ser com així, o sigui, va sortir tot va ser mentre estàvem tancats, o sigui no, no, encara no havíem sortit de, de casa ningú. Doncs sentim aquesta lluna de vent d'Adrià Sales i Clara Fiol. Se'n va la boira que et vestia amb aquell lleix que encís els ulls i tan t'anua com la vida, la covardia ens queda lluny. I vine i deixa't caure vora el blat, t'has petit si has estimat, sense aturar-te les carícies. Com us ho diria, sense sucre i sense sang. Ah, lloradament. S'enyeris fets de fosca i s'escarressen dins la nit. S'escampen plens de gust, de por i d'oblit. Ploren i s'esclaten de riure, pinxigales i dins i cau del cel. Estem amb Adrià Sales, músic i cantant de La Pegatina, i també cantant en solitari, i avui parlarem de la cançó Ajudeu-me, que forma part d'Ercanela. Amb... Què, què és això d'Ercanela, Adrià? Bé, bueno, va ser el, el projecte previ a, a, a Adrià Sales, no? va ser com a, amb el que vaig començar a provar per no donar el meu nom de primeres, eh, i va ser un... Això, doncs, un projecte amb el que vaig pues, fer tres, bueno, dos, dos EP's de tres cançons, que potser no són ni considerats EP's, però bueno, sis cançons i la primera de totes va ser amb el, amb el Ramon Miravet, que és aquesta que Ajudeu-me, que al principi havia de ser una cançó eh, que jo havia preparat per la banda sonora d'una pel·lícula, així, com m'havien demanat, però no me la van acceptar i vaig dir, es que aquesta cançó a mi m'encanta. I, I el Ramon Miravet l'acabava de conèixer, que acabava de tornar de França, d'estar de, al Factor X o alguna cosa d'aquestes, on eh, ho ve no ho sé, a un concurs i acabava d'arribar aquí després d'anys de, fora i tal, i, i està gravant el seu primer disc i ens vam conèixer ja l'estudi del Mar Parrot. I li vaig dir, hosti, Ramon, m'encanta el que fas i crec que mm, aquest tipus de música et t'encaixa, no? I no podríem podríem fer-la junts i aleshores va venir a l'estudi i va ser com una cançó que, em, que em, va, em va encantar fer, no? I és com la primera cançó sol que vaig fer va ser aquesta, el 2015. Mm -hmm. tant, tant fent cançons sol com amb la pegatina has alternat com cançons en català i en castellà. Amb... Mm -hmm. En quin moment o com decideixes fer una cançó en un idioma o en l'altre? Bé, bueno, jo crec que tinc associat des de petit que el, que el, que el català és, és l'idioma que jo faig servir amb la meva família, amb la meva intimitat, no? eh, i el castellà és, és el que faig servir amb els meus amics, perquè la majoria són castellanoparlants aquí, I, i aleshores hi ha aquesta barreja, no? que en plan, els, els, el castellà és per la diversió i, i pels amics i tal, i el català és com més íntim, no? aleshores canvia un, bastant la forma d'escriure, de, perquè jo quan m'escriu en català és una que porto molt més a dins que si escrivís una cançó en, en castellà que és més pues, això per, per, per divertiment o com qui diu. Has intentat per això canviar-ho, això? No. <laughs> és que no, no ni, ni ho he pensat. O sigui, no, no. Per, per mi és normal fer-ho així. De fet, quan estic amb la guitarra, doncs, eh, depèn com em senti, depèn del que vulgui expressar, la, el que la, els esbossos que vaig fent surten en català o en castellà eh, i aleshores, bueno, no, decideixo que, que la cosa flueixi i que sigui com, com sortir inconscientment i ja està Doncs sentim aquesta Ajudeu-me d'Adrià Sales amb um, Arcanela en, en aquell moment amb um, músic de, de la Pegatina amb qui va estat aquesta setmana Sentim, sentim la cançó Ajudeu-me, ajudeu-me, que tinc ganes de pensar. Però com que jo no en sé, si em doneu la volta ho seguiré. Ajudeu-me, que tinc ganes de conèixer-me, ajudeu-me, que tinc ganes de lluitar. Però com que jo no en sé, si em doneu la volta ho seguiré. No et vam veure entre tanta gent caient. Et vam perdre en aquell moment caient. Sí. Sí. Ajudeu-me ara que són les acaballes Fideu-me que la sorra em vol deixar i com que això no ho sé, si em doneu la volta ho seguiré. Ajudeu-me quan la boira m'acompanyi, ajudeu-me que la por vol espantar, però com que això no ho sé, si em doneu la volta ho seguiré. ja ja ja ja que hem sentit és Ajudeu-me d'Adrià Sales, músic de La Pegatina que en aquell moment signava com a Ercanela uh, Moltes gràcies Adrià per acompanyar-nos aquesta setmana Un plaer, gràcies a vosaltres